Se pravi, lep kos zdravja, da je danes nam bo <kuh> uh, Alija Adam, predstavila pesmi Rusiji bre Ja. ja uh, Alija, nekateri je že poznate, doktorica znanosti diplomirala letak 2011 z tenželjnosti in uh, sociologije kulture, nadaljevala študij na delku za ženske študije in fenomenološka teorija, kjer je tudi uh, doktorirala. Uh, Poleg znanstvena ziskovanja se še kvalja s poezijo in prizoritveno umetnostjo. Zdaj pa tako krej tako dala jaz besedo Ok, z prizoritveno umetnostjo se glih ne ukvarjam tako, ampak sem pa delala en performans mogoče tega Ja, ni tako da bi se res prav ukvarjala s tem profesionalno, ampak sem pa delala in performance na tema poezije. V bistvu se ukvarjam s pisanjem poezije, pa pač s tem, ja, tako da ähm ne vem če je kdo od vas je pozna, pa bom začela kar jaz z enim vprašanjem, da vidim do katere mere jo pač predstavim že poznate? E, ne, meni je, meni je nova. Maso, uh, googlala, ampak drugače nova. ne Če, Še, no. ni, še niste tako? Ja sem... Znotraj filozofije, recimo, ni tako, da bi... Ne, niče nismo menjali, da, Aha, na, aha. Okay. Kaj je imen? To je v bistvu sodobna avtorca. Um, tako, zelo izredno zanimiva osebnost. Jaz sem jo tudi osebnost poznala, ko sem študirala v Utrehtu. In, um, je izjemna znanstvenica in tudi ko, krasna za komunikacijo, za po povezovanje ljudi. Um, drugače pa objavila res uh, kar neki knjig. Najbolj poznali sta predvsem o Metamorphosis in Nomadic Subject, um, se predvsej uporablja znotraj feministične teorije, no? kot, kot, kot nek kanon že znotraj feministične teorije, to njeno delo. Uh, njeno delo pa zaznemuje predvsem interdisciplinarnost. Uh, ona si glib, se študirala je filozofijo, ampak gible se tako znotraj filozofije, kot tudi znotraj politične teorije, uh, etničnih študij in tudi feminizma, feministične teorije. Ne? Uh, je izredna mostrica v sami interpretaciji tekstov, zato je, jo je zelo zanimivo obrat, ne, nisohoparna filozofinja. Uh, teorija namlečne zapira v nek slonokoščeni stol, tembač jo odpira za različne diskurze. Uh, je izredna poznavalka popularne kulture, zato je tudi tako fino obrat, ker meša te različne diskurze, ne recimo poznavalka filma, poznavalka literature, ne? in se to uporablja za to, da razloži, da definira svoje filozofske pojme. Uh, in meni se zdi to njeno povezovanje odras velike inteligence. Se pravi, ja sama ne vidim uh, pač višek nekega ustvarjanja v tem, da se samo reproducira nekaj znotraj že obstoječe teorije, ampak ravno to, da se to teorijo odpre, recimo, naredi dostopno tudi za širšo publiko, ne, ne, ne samo, samo za filozofe, filozofini, ampak recimo tudi za tiste, ki, ki drugega študirajo, ali pa mogoče celo za tiste manj izobražene. Ne. Če njeni teksti so kompleksni in uh, se jih lahko razume, oziroma, če jih želimo res podrobno, natančno razumeti, moramo poznati tudi predhodne teorije, ne, ki jih ona uporablja. Um, tisto, delo, tisto, kar njeno delo zaznamuje, je etična komponenta. Zato je tudi mene tako pritegnila kot avtorica. Ona je uh, poznavalka in strastna bralka filozofa de Leuze. Njega mogoče poznate? Aha, no, on je pač klasik. Um, to se tudi kaže v njenih delih. Svoj teorijo, njegov diskurs prepleta s feminističnimi skodišči in je v tem tudi inovativna. Ni pa prva, Feministka, ki je to že počela, ne? so že druge feministke to počele, je pa res ona enih redkih, ki zelo, zelo natančno bere delo in v bistvu svojo teorijo izvaja iz njegovih konceptov. Jaz sem najprej začela z branjem njenih del, mislim, da nomadskega subjekta in pa te knjige Metamorfoze. Potem pa sem šla brati deluze, ker se mi je zdelo, da rabim brat seveda izvernik za popolno razumevanje osebine, oziroma, ko sem izpeljala svoje analize, oziroma svoje interpretacije, literarnih del, um, sem se opirala bolj na deluze, kot na rosji brejdoti v določenih segmentih, ne? Uh, ker me je deluze zelo pritegnil kot, kot avtor, kot filozof. Um, Avtorica v bistvu oblikuje ta koncept nomadizma prav skozi delo za teorijo. Ne? Če ga poznate, pa bo tudi to v bistvu vam razumljivo. Zato bom, pa, zato bom pač danes morala nameniti pozornost obema. A ne? Um, obravnavala bom torej koncept želja in nomadski subjekt, oziroma presečiš, presečišče obeh terminov. Za začetek pa se bom postavila v obdobju razsvetljenstva, V času razsvetljenstva je Dekart opredelil človeka kot misleče bitje, mislim, torej sem. Njegova označba, definicija subjekta je izrazito dualistična, kar pomeni, da postavlja lučnico med umom in telesom. Avtor pravi, mislim, torej sem, ne pa recimo čutim, torej sem, ali pa slišim, poslušam drugega, torej sem, ali pa recimo ljubim, torej sem. Um, razsvetljenski subjekt torej izvaja kontrolo nad tem, ču, nad tem čustvenim, čutečim oziroma nad samo telesnostjo. Um, tukaj bi samo omenila, da govorimo o subjektu, imam v mislih družbeno entiteto in ne nekih individualnih potes uh, posameznikov oziroma posameznic. In ko govorim o modernem subjektu iz časa razsvetljenstva govorim o moškem subjektu. Um, Ta je povezan s transcendenco, aktivnostjo, umsko spretnostjo, medtem ko, če govorimo o ženskem subjektu, lahko govorimo zgolj, v ženskem subjektu lahko govorimo zgolj kot objektu za moški subjekt. Uh, <clears throat> Zaradi biologističnega opredelovanja spola je bila ženska vržena v svet narave in kot taka obravnavana kot obrat od, mo od moške norme, od moškega normativa, In, in kot taka predstavlja žarišče negativnih družbenih konotacij. Ne? Zato je pa tudi njena subjektiviteta odvisna od moškega subjekta. Ni prava, ja. Zdaj, opozicija um, telo je bila še odnikaj povezana s številnimi drugimi opozicijskimi pari, naprimer razum, strast, moški, ženska, kot sem že rekla, subjekt, objekt, znotra zuna, javno, politično, resnično, zdozdevek, aktivno, pasivno in tako naprej. Od Dekarta naprej bila torej zavest dislocirana, se pravi umski del dislociran, oziroma sama zavest, dislocirana od telesa in narave. Sočasno pa je dislocirana tudi od drugih teles. Telesa drugih, drugih zdaj z veliko začetnico, morajo na nek način ostati nevidna. Zakaj? Zato, ker samo če ostajajo telesa drugih nevidna, je možno utrjevanje univerzalnega enotnega modela subjektivitete. Telesnost pa obstaja, ostaja asocirana z enim samim spolom ali raso. kar pomeni, da telesnosti ne moramo definirati kot liberalno paradigmo, in ne odpira prostora za različnosti. Se pravi, ne govorimo samo o spolnem, se pravi o, o spolnih razlikah, ampak tudi v družbenih, političnih, kulturnih, geografskih in tako naprej. Um, Avtorica Rusi Brajdoti je v enem od svojih tekstov uporabila dekartovo definicijo, mislim, torej sem, ter jo malo preoblikovala na ironičen način. Zapisala je, kupujem, torej sem s tem pa nekako definirala subjekt sodobnega časa, ne? definicijo določila pozicijo sodobnega človeka, ujetega seveda v kapitalistično logiko, v kapitalistično delovanje. Slogan je načrtno uporabila, tudi ni šlo samo za neko tako, nek hec, ampak s tem, ko ga je uporabila, je pokazala, da, da, še, vedno, da še vedno nismo ko s patriarhalnim vzorcem oziroma razsvetljenski miselnosti. Se pravi, še vedno te vzorci živijo med nami, ker patriarhalni vzorci se ne obnavljajo, a v novih oblikah, seveda, pozicija ženske drugačna kot razsvetljenstvo, ni dvomane, vendar pa patriarhalni vzorci se transformirajo in vedno znova, in znova preoblikujejo in išče nove oblike, v katerih bi lahko naprej obstajali. Kapitalistični mehanizmi kapitalistični mehanizmi dejansko pod nalepko univerzalnega privilegirajo prav tisto najbolj specifično. Torej, sledijo patriarhalni logiki. Tržna ekonomija ustvarja nek prostor, kjer prihaja do redukcije interakcije med posamezniki in posameznicami, oziroma zavirajo obstoj različnosti. Eh, različnih subjektivitet. Ali pa manipuli, manipulirajo z uporabo teh elementov v različnosti. Rosje Bredoti je zelo kritična in, in uh, politično osveščena osebnost in v enem od svojih člankov upozarja prav, prav na te uh, manipulacije. Namreč pravi, da uh, v, v te študiji ugotavlja, da, da je prišlo do pač različnih manipulacij, kar se tiče koncepta različnosti, tudi znotraj koncepta Združene Evrope. Tukaj se je pa ona naslanja na avtorico Luiso Pasirini, če jo mogoče poznate, ki se ukvarjala s konceptom Združene Evrope, se jaz sem tudi v njej pisala v svoji knjigi. Um, zdaj, po mnenju avtorice, tržna ekonomija funkcionira tako, da umetno ustvarja željo in potrebo po bogatenju oziroma kupičenju materialnih dobrin. Um, Rosi Bradoti se pri utemelitvi sklicuje na filozofa Delioza, kot sem že omenila. Delioza je poznala v po številnih delih. Najprej, že poznate njegova dela od anti pa, uh, mislim, da je, bil celo preveden, je bilo celo prevedeno to delo v Slovenščini. Ja sem bila še v angleščini. Je mogoče, je že v Slovenščini. No, so pa tudi številne njegove knjige, ki so že v slovenščino prevedene, recimo Kritika in klinika, Tomo Domaj je tudi izvrstno delo, kjer je interpretacija literature v spredju, drugače pa se ukvarja predvsej z umetnostjo um, in tudi s kritiko kapitalizma ne, znotraj anti odip um, Avtor pravi, da je namerna kreacija manka um, funkcija tržne ekonomije in v bistvu je dominantni razred tisti, ki namirno kreira sam koncept želje. Um, ta namreč vsebuje namerno organizirane želje in potrebe, ki so usmerjene k tržni produkciji in jenem obogatenju. Zdaj bom citirala, avtor je prepričan, da manko sam na sebi ni tisti, ki ustvarja iluzijo razcepa, do tega pride šele z izničenjem singularnih mest strukture. Kaj to pomeni? Tako brajdoti, kot tudi govorita o želi, uh, s tem pa se obračata k psihoanalizi, Se pravi, želja je koncept, ki slaja iz psihoanalize, vendar pa oba avtorja želita prevrednotiti ta koncept. Znotraj psihoanalize je namreč želja razumljena kot manko, kot manko objekta. Oba avtorja kritizirata to, to uh, definicijo želje in iščeta alternativne razlage um, za samo definicijo. Pripričana sta, da namreč želji sami po sebi nič ne manka, da želja ne pogreša objekta, temveč subjekt, se pravi ta interakcija, o kateri sem že prej govorila, je tista, ki umanka v trenutku, ko se subjektiviteta zreducira na enoten model. Če je dotle kakšno vprašanje, lahko akr, ali nadaljujem pa potem mogoče. Ja? Um, Zdaj bom mogoče se majčka nosredotočila na psihoanalizo, ampak ravno to, ko da bom lahko izpeljala te svoje misli. Psihoanaliza trdi, da se želja rojeva znotraj družinskega kroga, se pravi znotraj odnosa mamah, či oče, jaz, torej je del ojdebske strukture. Otrok naj bi se želel tisto, kar je prepovedano, ne? to pa je materino telo. Materino telo pa mora biti potlačeno v nezavedno, zato da bi lahko otrok vstopil v simbolno, v simbolni prostor. Ravno s to potlačitvijo pa se prebudi želja po materjnem telesu, ki je prepovedano. Se pravi, prepoved krira željo. Zdaj, če je želja manko, pravega objekta, kot trdi psihoanaliza, je njena narava odvisna od esence manka. Se pravi, želja obstaja samo, če je njena esenca manko. Deluz v svojem delu Anti-Ojdip zapiše, da je ojdipska želja neprava. Problem Želje je namreč v tem, da vedno meri za nazaj, na nek predmet in je ni mogoče določati za naprej. Ne? Ker zmir želja se skonstruira oziroma vznikne takrat, ko je želja potlačena oziroma prepovedana. Zdi, zdi se sicer, da meri za naprej pravi avtor, da na nek predmet, ki je neodvisen od nje, ne, da meri manj, a v resnici meri za nazaj. Tisto, kar željo spostavlja v življa, pa je sama prepoved. Ne? Želja je torej prepoved. Se pravi, da neka represija šele vzpostavi željo. Ne? Ta dvomnost ojdipske prevarje je torej v tem, da naredi samo represijo želeno. Mi si torej želimo represije, mi si želimo prepovedi. Zato avtor pravi, da je ojdi rabel, ki je hkrati tudi žrtel. Zdaj bom prebrala en citat. Represivna družba upodobi represijo tako, da premesti upodobljeno, kar daje napačno predstavo, da gre za željo, ki je vjeta v zanko. Zato se narava ojdi pa kaže v ponarejeni podobi. Se pravi, represija ne more delovati brez premostitve želje. Ta pa obstaja zgolj zato, ker je prepovedana. Ne? To pa je edini način, da uspe zakonu v subjektu spostaviti nezavedno krivdo, kar je pa izredno zanimivo. Bom citirala. Če je želja prepovedana, to ni zato, ker si želi incesta in v smrt, nasprotno. Želja se formira šele s prepovedjo. Uh, poleg tega, avta pravi, da incest sam po sebi niti ni resnična ubira pri vzpostavitvi družbe, temveč se nevarnost skriva drugje. Zdaj bom prebrala malo daljši citat, ker delus tako lepo to napiše, da uh, moram kar po njegovih besedah. Želja je zatrta zato, ker je vsaka pozicija želje, ne glede na to, kako majhna, sposobna postaviti pod vprašaj ustaljen družben red. Želja je ekskluzivna, je revolucionarna v svoji esenci. <koh> zato nobena družba ne tolerira vzpostavitve v njeni polni obliki. Za obstoj, obstoj družbe je nujno, ne samo da zatre željo, temveč tudi to, da najde neko bolj učinkovito stvar, se pravi samo represijo, tako da naredi represijo izkoriščanje in suženstvo želeno. Želja ne, ogrož, ne ogroža družbe zato, ker si želi spati z materjo, temveč zato, ker je revolucionarna. Um, družbena organizacija je torej tista, ki vzpostavlja manko znotraj subjekta, kot Rvideles in tudi Rosi Torej Ker je ne mogoče vzpostaviti to ločnico med individualnim in družbenima, ne? individualno občutje so namreč, individualno doživljeno so namreč vedno del nekega družbenega segmenta, recimo način, kako sočustvujemo ali način, kako vzpostavljamo svojo seksualno identiteto. To je vedno družbeno kodirano. Uh, citiram, manko in njegova, njegove korelacije s objektom so kreirani, načrtovani in organizirani znotraj in skozi družbeno produkcijo. Se pravi, da družbena represija potrebuje psihično represijo, zato da lahko vcepu, vcepi s objektu pokornost in da si zagotovi reprodukcijo družbene formacije. To pa je represivna uh, struktura. Ne? Represivna družba prikazuje željo kot Sramotno, kot nerazumno, kot obnorelo, ne? zato zahteva od subjekta, da se trudi za dosego tistih ciljev, ki se stapljajo z idejami zahtevami civilizacije. Um, zdaj, delož pravi, da umetniki, vici, revolucionarji, znanstveniki in drugi napredni ljudje so vedeli, da je prav, da prav želja umešča človeka v sam vrtinec življenja. Se pravi, da želja ni povezana z negacijo, z manjkom in smrtjo. Želje po, po sebi nič ne manjka, pravi avtor. Ne manjka je objekt, ne, kot kar sem že večkrat povedala. Tisto, kar pogreša, je subjekt, se pravi razmerje, oziroma spostavitev drugih različnih subjektov. Zdaj, da bi naredili ta prostor za različne subjekte, oziroma prostor za sobstvoj različnih identitet, pa je potrebno odpraviti ontologijo enega. Se pravi, potrebno je prevrednotiti model enotne subjektivitete. Zdaj, na tem mesto bi se vrnila k Rosji Brajdoti, ki je problem med relacijo, željo in mankom razložila tudi skozi perspektivo spola. Zdaj, ženska želja znotraj psihoanalize ne obstaja, ne? Zato, ker je ženska dejansko enačena z željo oziroma z manjkom stoji na strani objekta. Ona je vedno objekt in ne subjekt. Ona je tisto, tisto željeno, tisto nedosegljivo, tista prazna točka. Ne? To pa pomeni, da se ženska ne more otelesiti kot družbeno polno dohovno bitje, kot družbena entiteta. Zato avtorica predlaga nov model subjektivitete v obliki nomadske paradigme. Zdaj, nomadska paradigma je v bistvu prispodoba za pozitivno obrednotenje drugih. Zato, ker avtorica sama meni, da se o problematiki žensk kot marginalne skupine, se pravi v tem v smislu, v zgodovinskem kontekstu, ne, uh, se pravi o problematiki žensk se ne more pogovarjati ločeno od problematike drugih marginalnih skupin. Tukaj recimo to je uh, v bistvu postmoderna feministična teorija, recimo sodobna, post, sodobna feministična teorija, se ne ukvarja zgolj z preučevanjem ženske ali pa ženske izkušnje, ampak to vedno postavlja v kot sem pač zdaj rekla, drugim izkušnjam drugih marginalnih skupin. Se zaveda te povezave ne, različnih skupin. Se pravi, da Ne moramo govoriti ločeno o teh problematikah. Um, prav tako pa ne moremo govoriti v, o nekem enotnem modelu ženske, ženskosti. Ta več avtorica vedno podarja, da gre za množstvo različnih glasov. Ne? Um, s tem se autorica izogne esencialistični obravnavi spola. Se pravi, spola ne definira skozi neke biologistične uh, predpostavke, analize. Zdaj se bom, zdaj bom poskušala osvetliti pojem nomadske, nomadskega subjekta, potem pa se bom v zaključku vrnila k temu presečišču med konceptom želje, med željo in pa nomadskim organizmom, oziroma nomadskim subjektom. Zdaj nasprotju z moderno vizijo telesa kot nekega harmoničnega stroja, kot nekega harmonične celote, ki reproducira družbeno želene rezultate, to so recimo bogatstvo, resnice in tako naprej, nomadski organizem funkcionira kot necelovit, kot kompleksen, mnogovrsten, kakofoničen in neprofiten, pravi avtorica. Uh, bom citirala njen stavek. Morf morfologija nomadskega subjekta se kaže v odprtosti, težnji po raziskovanju meja in osvobajanju iz zasužnjenosti lingvističnega modela, ki bazira na moči označevalca. Zdaj, avtorica se zaveda, da v sodobnem času živimo v stalnem procesu tranzicije, nomadizacije in tako naprej. In tukaj gre za dejansko živ zemljevit našega časa in ne metafora. Ne? Biti nomad, nomadinja ali pa recimo brezdomec ali pa begunec, begunka, vojna žrtev, to, to so vse dejstva, to niso metafore. Ne? Sočasno pa avtorica opozarja, da nomadizem, o katerem ona sama govori, je dejansko stvar neke uh, odločitve, če tudi mogoče ne, ne, odločitve, mogoče v naših situacijah kdaj tudi prisilne, ampak mogoče vseeno znotraj tega potem človek najde, uh, kako bi rekla, neko svojo svobodo oziroma neko, nek svoj prostor svobode. Um, Avtorica pravi, da nomad, ki sami izbere svoj način bivanja v nasprotju z migrantko ali begunko, ni utrgan od svoje celote oziroma svojih, svojih korenin, ne? kar pomeni, da korenine vedno nosi s se seboj, lahko potuje ali iz enega diskurza v drugega, ali iz enega področja geografskega v drugega. Ne? Um, kar pomeni, da, da nomada ne določa brez domna pozicija. Tamveč težna potem, da, se vzpostavlja, da vzpostavlja svojo identiteto na, na tranziciji, na, na samem prehodu in se dvign, dviga, dvigne nad vse klasifikacije. Se pravi, da vsem tem kalupom, dolečilom družbenim nekako kljubuje na ta način, da postane kot neke vrste brezrazredna entiteta. Se pravi, da nomad ne vzame nobene entitete, identitete za stalno, temveč prehaja skozi različne teritorije. Različne, recimo, ne da bi sprejel umejito recimo, nacionalnosti ali pa neke druge fiksne identitete. Se pravi, nomad ali nima potnega lista ali pa ima mnogo potnih listov, pravi avtorica. Um, zdaj, ta način, kako upustiti navezanost na različne diskurze, Je je Sovpada s tem, da se ustvarja domovanje na različnih področjih. Um, ampak, kot sem prej rekla, nomad nosi korenine seboj ni odtrgan od svojega izvora. Je pa sposoben živeti na različnih območjih. Ne? Um, se pravi, nomad te korenine nese in se potem giblje na presečišču nomadski koncepti, avtorica pravi, da nomadski koncepti potujejo iz enega znanstvenega diskurza v drugega. Na tak način že skozi ta svoj koncept vzpostavlja neko paradigmo discipline, ne, feministične discipline, ki je bila vedno ne, hibridna oziroma zaznamovana z interdisciplinarnostjo. Ne. Feminizem ni ena prvih znanosti, ampak je ena zadnjih znanosti oziroma disciplin, ki se je vzpostavlja, ne vem, tok in tok deset leti nazaj. Ne? Um, tako da tukaj, ko avtorica govori o prestopanju disciplinarnih meja, ima v mislih feministično teorijo ali pa tudi kakšne uh, druge discipline, druge teorije, ker se zdaj znotraj različnih disciplin ustvarja to polje uh, interdisciplinarnega, pač preočevanja interdisciplinarnega pristopak obravnavi različnih tem. Zdaj, Rossi Bradotti podarja, da nasprotju z nekimi linearnimi izhodišči, recimo najbolj tudi znotraj klasičnega študija filozofije, bi rekla, da je način teoretičen nekako podvržen linearnemu mišljenju. Linearnemu mišljenju ne? Se pravi, znotraj tega nomadskega diskurza, nomadskega poprijema znanostjo, pa niso bistvena ta linearna izhodišča, ki jih ponuja neko konvencionalno mišljenje, teoretično, teoretično dejansko, nomadsko, nomadski pristop znanosti se ne osmira toliko k temu, da bi sam znanstvenik, znanstvenica producirala neke univerzalne, splošne resnice, pomembne za vse ljudi. Ta več gre resnično za to, da se širi znanje, Ne? In ravno ta interdisciplinaren pristop, se pravi to preučevanje neke problematike na meji, oziroma skozi različne diskurze, omogoča povezovanje teh različnih znanj v neko novo celoto. Seveda je pa to najtežji del preučevanja, zaradi tega, ker um, moraš toliko vedeti in toliko prebrati. Veliko več, kot če se giblaš znotraj ene same discipline. Um, Se pravi, da ravno ta, te prehodi omogočajo širjenje znanja. no torej ne pridobiva nekih univerzalnih resnic, več širi znanje. Prav ta način prehajanja je v bistvu bolj podoben kroženju, kot nekem linearnemu cilni usmerjenosti mišljenja oziroma delovanja. Zdaj, v nasprotju z psihoanalizo, ki trdi, da mora biti človekov Temni živalski del oziroma črni kontinent, ločen od civiliziranega subjekta, izbira pravega objekta pa predpisana, bradoti in delo spravite nasprotno. Prav tisto soočenje z drugim znotraj nas samih, se pravi, tisto drugo je tisto temno živalsko, tisto, kar v bistvu drugi ljudje zelo težko spremo recimo naša okolica. To drugo je lahko recimo bolezen, narozi broj doti navaja recimo raka v enem primeru, kjer se tudi sklicuje potem na neko svojo izkušnjo. Lahko je to potlačena neka seksualnost, lahko je to nek predsodek, pač tisto temno, kar, kar je tisto drugo od nas, kar nas samih, kar sami ne sprememo. Zdaj, prav to soočenje s tem drugim uh, nam omogoča, da zaživimo bolj intenzivno in bolj spobodno. In, uh, Tukaj se zdaj že en nov koncept, o katerem pa je danes ne bom govorila, postajanje, postati tisto drugo. Ne? Postajanje je koncept, ki ga deles tudi razvije in potem uh, Rosi Bradoti zelo fino upne v feministični diskur postati ženska. Ne? Se pravi, prehod oziroma identiteta na tranziciji. Ženska ni definirana dokončno, ampak je ženska v postajanju. Ne? Ali postati tisto drugo v nas samih. Se pravi, mi smo identitete, ki se stano formiramo in smo nedokončani. In, in glede na interakcijo z okoljem vse oblikujemo. Ne? Se pravi, nismo zaprte omejene strukture. Ne? Ta njen koncept v bistvu omogoča neko tako zelo svobodno, mislim, gibanje. Se pravi, postati tisto drugo nas samih ali soočiti se s tem temnim kontinentom. To pomeni, iz karti, zdaj bom citirala, ne več negativnih in ne več patoloških načinov izraza intenzitete, temveč alternativno teorijo želje, ki bi se objektov omogočila, da se znebi strahu pred novimi možnostmi in zaživi bolj intenzivno in svobodno. Rosi predoti je mnenja, da zavest, torej naš umski del, ni sedež resnice, tako kot Dekart in številni drugi misleci, ta več pravi, da so v nas neke druge sile, ki jih ne moremo kontrolirati in ki uhajajo tej kontroli. Zdaj na tem mestu se bom vrnila v konceptu želje, oziroma h, h, konceptu alternativne želje oziroma revolucionarne želje. Uh, jasno je, da je ta koncept želje povezan z nomadskim subjektom oziroma nomadskim gibanjem. Nomadski subjekt namreč zavrača nadzor nad telesom. Prav tako, kot zavrača tudi neke družbene predpise, ki so vezani na različne segmente družbenega delovanja. A ne? Um, nomadski subjekt sledi predvsem intenziteti to, različnim tokovom, ki se ustvarjajo v interakciji z drugimi organizmi. Se pravi, da ta sama želja... ...nomada, recimo, še lahko rečem, malo bolj uh, metaforično. Želje nomada je na nek način ekskluzivna in revolucionarna. Na ta način pa ogroža, ker je nepredvidljiva, ker se jo ne da definirati. Ne? Na ta način pa ogroža dominantno strukturo. Um, oblast je namreč zagotavlja na nek način svojo superiorno pozicijo tako, da sprevrača naravo, že, naravo same želje ravno to, kar sem prej rekla, da nam predstavi izkoriščanje in represijo kot nekaj samoumevnega. Se pravi, na različnih nivojih, zdaj bi lahko šli v primire ravno v tej situaciji, ki se dogaja pač v Sloveniji. Se pravi, represija neke nekaj samoumevnega oziroma celo potrebnega, nujnega za vso obstoj, družbe. Zdaj v nasprotju z represivno željo želja, ki uhaja v strukturi, nima cilja in je ni mogoče kontrolirati. Ne? To, kar sem prej rekla. No, zgolj sledi tej intenziteti tokov in na tak način ostaja zelo trdno v stiku z življenjem. Če smo pa v stiku z življenjem, so pa najprej zelo trdno v stiku z resnico, ampak ne tisto usiljeno resnico. Ne, ne resnico dolgem, pa sprememo, koliko želimo sprejeti te resnice. Oziroma Na tak način ostajamo v stiku tudi z drugim, oziroma drugimi z veliko začetnico. Bom citirala Deleuze na tem mestu. nomat ne reducira dveh nasprotujočih sipol na identiteto istega, temveč spostavlja distanco, na kateri se ustvarjajo razlike. Njegova specifičnost kaže v tem, da se ne zapira znotraj kontradiktornih meja, temveč se odpira na ven. Se pravi, vedno ne, je tudi v sprednju ta odprtost, ta, ta prostor, kjer, lo, kjer je možno pač določeno gibanje v stiku z gibanjem drugih uh, entitet. Zdaj, Rosi Braduti je pripričana, da je sprememba same reprezentacije subjekta uh, možna ne skozi definicijo enega vodilnega glasu, zelo skozi spostavitev enega vodilnega glasu, tam več skozi mnoštvo različnih glasov. Ne? Ona stalno uporablja to besedo mnoštvo, mnogoterost. Tudi delaz to uporablja. Se pravi, da model nomadske subjektivitete na nek način omogoča tem ranljivim, ravnljivejšim, marginalnim skupinam, da se odtrgajo od tega enega vodilnega glasu ne? in se otelesijo v, v različne oblike Gibanja. Konkretno tudi, kar se tiče pozic, pozicije ženske. Ne. Kot sem že prepovedala, je Bredo tudi prepričana, da tak model subjektivitete ženski omogoča, da izrazi različnost, ki definira žensko kot tako. Se pravi, ženska ni ne obstaja enoten model, ki bi definiral uh, samo ženskost. Um, zdaj bom poskušala še za konec prikazati, na kakšen način avtorica uporabi popularno kulturo za razlago svoje teorije. Kar ravno tukaj se mi zdi ta njen zanimiv pristop, ki sicer je res pač iz filozofskega diskurza in je izredno načitana in natančna, sicer določene filozofi, in filozofi mogoče malo kratijo Uh, to, mislim, ne, ne priznajo i teh njenih uh, podvigov znotraj teorije. Tudi sama sem to slišala, no, tako, ko sem se veliko kvarjala z njo, pa potem moje šne, bivše nadrejene, recimo, <laughs> na fakulteti uh, zelo stroge filozofinje so mi potem rekla, da ona pa ni dovolj dobra filozofinja, ne, Rosi Braduti se rekla, kako ne, ravno to se mi zdi genijalno, da, da je zmožna Pač uporabiti toliko različnih načinov interpretacije in da ima poznavanje, se pravi, da ni, ni zasvojena z enim teoretskim ne ker to je problem, če ti res veliko bereš in poznaš diskurz, ampak ne znaš aplicirati na neke zunanje uh, pomembne stvari in dogodke v družbi, v družbi, ki se pač še posebej na sodobno situacijo. Zdaj, um, Rosji Pradoti ugotavlja, da je ta naša postmoderna doba označena z vrnitvijo drugih. Tukaj, ko govori o drugih, ima mislih tako žensko, ki je pač druga od moškega, kot tudi etničnih drugih, se pravi tisti, ki so drugi od eurocentriranega subjekta in pa tudi naravnega zemljskega drugega. Se pravi, um, ki je ta, ta zemljski drugi je drugi od tehnokulturne subjektivitete. To je naša mama zemlja, ne? če zdaj pojednostavim. In ta zemljski drugi se dejansko zdaj upira te kontroli, temu nadzoru, ki ga je bil zdaj, ne? če v moškem spolu zemljski drugi govorim, ki ga je pač bil deležen, recimo zdaj stoletja zatiranja in izkoriščanja uh, uh, nekih zemljskih dobrin, skratka, ko govoril o vračanju zemljskega drugega, ma tukaj misli tudi uh, ekološke katastrofe, ki se dogajajo v zadnjih letih, ki jih nekako razume kot posledico ravno tega zatiranja strani tehnokulture, ne, strani uh, tehnologije in pač znanstvenega napredka. Vrnitev drugih Po mnenju avtorice se opada se krizo klasičnega subjekta. Ona zelo veliko govori, govori o krizi klasičnega subjekta. Se pravi, ko trenutek, ko stopijo na prizorišče drugi, ko stopi na prizorišče, recimo, ženska, ko, ko se emancipira, v te mere, a ne, da zahteva pač uspostavitev svoje subjektivitete na, na različnih uh, nivojih, uh, pride do, do krize klasičnega subjekta na kar ugotavlja, da se znotraj popularne kulture kaže poraz zanimanja za nenavadna, hibridna, pošasna telesa. Um, to s tem motivom se je tako znotraj glasbe, video, video ročnaniških igric in tako naprej. In vse te njene, ta njena analiza vseh teh uh, različnih medijev kaže na to, da, da se v dejansko popularni kulturi vedno bolj pojavljajo ta pošasna, groteskna telesa oziroma pol ljudi pol živali in tako. Se poznate iz znanstveno fantastičnih filmov in, in druge. To je že za desetletja, bi rekla, aktualno. Zdaj, ona ugotavlja, da ta fascinacija s pošastmi je nekako reakcija, ki pomeni obrat bratu te normativne mainstream kulture, ki promovira ta zelo egzaktna telesa. Se pravi, zdrava telesa, čista, heteroseksualna, večno mlada, podvržena kontroli s pomočjo diet, plastičnih operacij in drugih načinov nadzora. Ne? Um, v bistvu gre za fascinacijo. Fascinacija spošalstvih kaže na, na to vrnitev zatiranega oziroma zatirane, revnega ali revne oziroma debelega, debele, se pravi vsakega, ki odstopa od tega modela črnca, črnke oziroma umirajočega, umirajoče, ne, ker seveda tukaj gre za ta specifičen odnos uh, do smrti, ne, ko, ko spredje postavimo to čisto zdravo, večno mlado telo, ne, gre za zavračanje pač enega aspekta življenja, kar je tudi, bi rekla, nekaj, kar se utrjuje znotraj patrihalne kulture že stoletja. Zdaj, Rosi Bradoti nasprotuje mizogini interpretacije tih novih pošasti znotraj kulturnega imaginarja. Um, ta mizogina interpretacija obravnava anomalije kot moralno nevarne, ne, In um, Rosi Bredoti pa nasprotno, ne? ona pa vidi ta obrat nekako v tej smeri, da je zdaj čas, da se res pozitivno ovrednoti to pošasno drugost. Um, um, Pogle pa druga stvar, ki je ona izpostavila, je, da se ravno skozi pač porast vsega tega produkcije teh pošasnih likov, Kot sem že prej rekla, kaže ta negotovost dominantnega subjekta, se pravi kriza subjekta, o katerem govori. Um, in pravi, da se, ta subjekt, da se ta subjekt nekako trudi, da bi utrdil svojo pozicijo, svojo autoriteto, tako da obuja nostalgijo po konzervativnih družbenih ustrojih. Se pravi, dan danes tukaj temu, ne, da živimo kao v nekem demokratičnem okolju, so zelo močno čutni in zaznavni tokovi konzervativnih, tizi kon, no, konzervativnih prednota, ne? Uh, ki so tako podtalno nekako mogoče um, ali preko recimo medije, medijo, medijske industrije ali preko drugih segmentov, predvsem preko inštitucij, uh, jih uh, nekako, nekako subjekt sem ne more izogniti. To hočem reči, da je gre za tle v bistvu skrit način, kako se te vrednote vračajo, urinjajo med nas. Ne. Um, zdaj, Rosi bredoti ugotavlja, da se znotraj same popularne kulture uveljavljata, pojavljata dva različna trenda maskulinega subjekta. Na eni strani se pojavlja, se pravi, ravno zaradi teg, st tega strahu pred izgubo subjektivitete, izgubo moči, dominantne pozicije, ne, ona to tako razlaga, pač skozi izdatno fantastičen film, oziroma pač drugih virov. Uh, ta dva trenda maskulinega subjekta na eni strani je moški z, se pojavlja moški z hiperrealnim telesom, ki je upodobljen kot mišičnjaka ali pa stroj, recimo. Na drugi strani pa je ta feminiziran moški, histeričen, nervozen moški transseksualec. Ne? Tukaj gre za dve skrajnosti, dva tipa uh, uh, načina upodobitve moškosti. Zdaj, ta poplava teh feminiziranih likov, po mnenju avtorice, v popularni kulturi ustvarja neko lažno idejo o enakosti med spoloma, ne? ker ta moški naj bi bil bolj podoben ženski po tej čustveni plati in tako naprej. Ona nekako pravi, da ta poplava teh feminiziranih moških skriva za seboj neko sodobno verzijo metafizičnega kanibalizma. Tako pravi avtorice, citiram ki, ki temelji na moški strasti po nadaljevanju tradicije, ki jo je podedoval. Um, avtorica je zelo kritična do tega, te feminizacije moškega, do, pravzaprav do tega, da bi moški postal enak ženskim, da bi se razlike med moškim in ženskom zabrisale. Ne? Tukaj se pa tudi njena teorija izrazito razlikuje od deluza. De podarja ta dvig nad identitete, se pravi zgubo oziroma razpust Uh, zbris vseh identitet, medtem ko uh, Rusi pregledujoči na tem mestu vse ne upira nan, oziroma ga kritizira, ker pravi, da je za žensko izredno škodljivo, če bi v tem trenutku um, ne bi delala na vzpostavitvi prav svoje lastne identitete oziroma lastnih identitet, ker govorimo o množstvu. Se pravi da, pravi, da je za žensko nuljno, da se vzpostavi in izgradi njenalasne njena subjektivitete. Se pravi, da v tem trenutku, ko je ženska nekako pridobila dostop do uporabe diskurza, moči, užitka, se je racionalni subjekt znašel v, v krizi. Ta metalizacija, ko, ko govorila o te, tem uh, pač teh telesih, ki se obložijo ne, z, z železem in tako naprej teh moških telesih, ta, ta telesa po njenem mnenju kažejo na krizo moške identitete. Ne. Moški se zaradi strahu, da bi izgubil identiteto, si telo obloži dopolni stokovino, čeprav tvega, da bo s tem izgubil svojo človeško plat, pravi avtorica. Um, na to paniko, pred izgubo identitete, opozarja tudi pojav ubijalskega kiborga. Se pravi, to je v filmih so ti liki že dolgo časa prisotni, ne, ne samo zdaj v zadnjih letih. Vse te figure kaže na to, da je patriarhat prepripravljen odzeti človeko življenje, oziroma dehumanizirati samega sebe, kot pa opustiti svojo maskulino superiornost. Ne. Zdaj, to lahko predstavljamo tudi na dogajanje v, slo v slovenski politiki, recimo, A ne? A, kjer se do konca nekateri um, individumi borijo za to, da se ne, ne bi odrekl svoji, svojim pozicijam. Ne? A, na vse načine, ne etične in tako naprej. Se pravi, avtorca je pisala te stvari, mislim, na 2000, to je ta knjiga Metamorfosis, ki je njena knjiga, druga knjiga za nomadskim subjektom, to sem izbrala že več let nazaj. V takrat me je zelo pretresla, ker sem videla, kako je pronicljiva v tem družbenem smislu in kako kritična. Se pravi, 2002 je to napisala, aktualno pa je še za danes, ne? deset let kasneje. Um, zdaj, zgorej sem prej omenila pač, da ta kriza oziroma, da ta poraz zanimanja za pošasti sopada s to krizo dominantnega subjekta. Zdaj, ravno z razgradnjo, ravno takrat, ko se prelamlja oziroma, ko se razlamlja nekaj starega, ko neke stare vrednote nekako zgubljajo tla pod nogami, ne, ravno takrat pa se odpira prostor za nekaj novega. Oziroma, neke nove možnosti, oziroma čas za ponovno spostavitev vrednot skozi redefiniranje vezi med identiteto, močjo in družbo. Zdaj, prostor, in tudi je, ta prostor je tudi prostor za vzpostavitev nomadskega subjekta, se pravi prostor za gibanje nomada, ki, ki sledi tokovom želje. Te želje, ki se cepi vedno v nove tokove in ustvarja interakcije z drugimi organizmi. Se pravi, zdaj nekako na to mesto kapitalistične logike, kupujem torej sem ali pa Dekartovega dualizma, racionalizma, mislim torej sem, bi lahko o tem idealističnem slogu postavili slogan sprejemam, spoštujem drugega torej sem. Ne? Nomadski subjekt omogoča ravno to spoštovanje drugega drugačnega. Um, s tem bi v bistvu končala, oziroma končala bom z, z eno pesmijo, oziroma z, z dvema kiticama, ker je pesem precej dolga. Prebrala pa bom dve kitici iz pesmi, iz pesniške zbirke Alenke Jovanonski, mogoče jo poznate. Um, ona je zdaj pred kratkim izdala svoj pesniški prvenec in njena knjiga je um, nekako, bi rekla, na nek način zelo podobna, seveda se izrekal skozi drugačen jezik, drugačen diskurs, ampak vseeno me zelo spomni na rosi brajdoti v svojem načinu razmišljanja, predvsem kar se tiče etike, in odnosa do drugega oziroma do življenja samega. In tudi odnosa do resnice. Zdaj, avtorica v tej pesmi, končati stoletjem endrofinov, zajema ima prav skoraj vse osebine, o katerih smo danes govorili. Zdaj, če bi kdo od vas, ker se že tako veliko govorila, prebral to pesem kar celo, mogoče, če imamo še tako časa, um, Zdaj, zakaj sem se odločila za takle konec, kar se tiče literature? Kot prvo, sama sem pesnica in je to moj nekako pač, poklic poleg znanstvenega, enako vreden in enako močno, strasno pristopam k temu. Po drugi strani pa je Deleuze, na katerega sem se danes sklicevala, izreden v svojih interpretacijah literarnih besedil. Kot sem rekla v tej knjigi Kritika in klinika, ne? tudi priporočam v obranje. Tudi tam otimiljuje ta svoj koncept želje in sicer pravi, da želja se nekako formira znotraj igrivega, nezavednega. Zdaj, pisatelj, pesnik, dorkoli, ki je ustvarjalen ustvarjalna, niti nujno, pisatelj, pesnik, si mora vedno, vedno, usvar, hočemo nekaj nek novega, moremo, si moramo izmisliti nek nov jezik, ne, neko novo strukturo. Um, zdaj, ko sem rekla, ta jezik, ki si ga je pa izmislila Alenka Jovanovski, je pa zelo podoben jeziku, ki ga govori rossi Bredoti, si trkosi pač drug diskursa. Ne. To je etičen jezik. Ne. Jezik, ki je senzibilen, ki je ranljiv za vsebine, ki so nekako zgodovinsko pomembne z, za nas in ki vseh ne smemo izugebati. Da. To bere, pa <gledanje> boš ne, boš ne, ja. Zelo, zelo dolga je, zelo dolga ima tudi noter kakšna ampak nek se sekirati glede izgovorjave, to so obravljam Ruska, kar govori v gledenih stepa pa, se, ni, ni, Tava, Jaz hodim na ne znam To <gledanje> Ja Prvej Treba zdaj, no, ker mogoče, je, no, če bo šlo drugače, pa lahko jim spomagam bolj. In če v točke, ki je že prednotraj prednjih bilo, odpustiva kralj nadje, ali ne vidiš, kako slično narejene oblike na naenkrat dobijo telo, kako je telo zmeraj nekakšen ne ljudi otrok, strašljivam so med v svi s tem, kar so vložila vam. Tamle se razpliva akacijo med in vami, da ga z jizikom boli že v Tega ne bo dopustila, kot tudi ne glede nih svej Prusije. Samo te Ane Ahmadove obupa enako te baline cvetajeve, ali niste slabe ki se čuli, kako lahko ista kapljica vode oblaži njeno nebudo. Samo vrišti samica, ki jo njeno mož. Že zaradi te nedržne kapljice vode, zaradi krhke vezik dveh vodikov z kisikom, ker vode je res tež, kar je manj prospale, Ni mogoče pozabiti stoletja, ki se dano pretake v živah, v organsko živah na in odmedijo bez nekrenvalo. To bori z istotna pančnosti, kot bi opisovala genom Ni iz agentski genot preočujem, da bi vedela, kako je mogoče sprejeti in biti v dotiku. In kaj potem reči o v račkah, o malojših in ki bo rekord ponurja kot srečo po kjer najražje počujemo, kjer pokušča valuta, se da tam je vsak intimno politična. In ko izgovim vso zvednost, kaj je še zarepi, ali se dostuje že gesta, iz propulne šatulje vzeta, da ozgravi za ime, ako kako sedje v samo tam, kjer smo najražje, s ponosom zdržni, stoletjem endofinov v ustih, duhoviti in neodrešeni kot metafizičnih pesnih. In kako se raje soočiti s tem, da smo na popresekanih pasov, da lahko okol spremljajo dogodke vareni, da življamo marionete jokajo, če potegne tegnemo niti, ker bomo ne budemo ker je to naši nemoči. In kako nepranemljamo, da smo na tiste ne zemljevidi varni po zemlju, knjigo velikosti in teži dviletnika, knjiga brez smisla, kjer vse te izmojte s čistveni In na da je na koncu spotaktila še sebe. In kako po vse skupaj preznati, da dali zaviti v pogon, da nasreti po omrežjih in ne po zvezdih, da je pohled pogodke in, in kako tudi vse mu naslednje, da bi zrak pod zem, na rambi bil moja edina zemlja, da bi jo vsaki spolno zajela, da ne bi ključe in predpati, da bi jo dobeni vreždi. Spljuče hoditi in z rogami dihati. Ostro je v brez bližnic, brez daljšnic, vedno po najmrednjiši poti, po nikoli enaki najmrednjiši poti, na goli v To bomo. Konec. <laughs> Sprašajo, mislim, dobro. No, zelo fino ste prebral. Se bila razumljiva pesem sicer je zelo velik noter kontekstov različnih. je ja, Če se samo moče. Jo zdelo rahkom. Se dobro, ja. ja, <laughs> ja, jes, sicer mislim od začetka predavanja tukaj in uh, nevznam, se, da se <laughs> <ne poznavo laughs> Aha. E, tako da, ne vem, ali ta nomadizem temelji na aktu volje, se pravi, da se sam uh -huh. e, opredeliš oziroma uh -huh. gre vrš v tej smeri, e, da živiš kot nomadski subjekt uh -huh. ali, ali to izhaja iz drugih pokorišč. Ja, sem to sem povedala prej. Ja. Uh, autorica se sicer... Um, Zaveda da to v današnjem času pač biti nomadni neka metafora, ne? glede ja. na to, da je toliko ljudi brez, brez domcov oziroma migrantov in tako naprej. Ne? Po drugi strani pa uh, pove, da, da nomad, nomadski subjekt je subjekt, ki se giblje znotraj svobodnega prostora. Se pravi, se odloča za to pozicijo Če tudi pahnjen v situacijo, še vedno je tukaj neka svobodna odločitev zadi, oziroma uh, ni utrgan, predvsem, ker je v ni utrgan od svojih korenin prisilno. Korenine torej ima pri sebi vedno, kjerkoli je, oziroma jih nosi s seboj. Uh, Rosi Bradotib reka, da nekako izhaja tudi iz svoje perspektive, ker ona je taka multikulturna, multikulturen človek, ne? kot otrok se je tudi veliko sledila in živela vse posod po svetu se pravi, na te, tak geografski nomad, se pravi, prehajala iz različnih kulturnih okolij. Mhm. Uh, tako da tukaj tudi ta njena osebna izkušnja v zadju. In pa ta opredelitev znanstvenega diskurza, se pravi, nomadski pristop k znanosti, ki se veže na to specifično področje, se pravi, feministične teorije ali tudi, kar se tiče same plo si bredoti filozofije, ker ona izhaja iz filozofije in reče da so to njene korenine, ampak jih skrbno nese seboj in, se, in si dopušča to, da prehaja uh, iz enega diskurza v drugega. Ampak to, ko pravim, nositi se, korenine z seboj, avtorica se ne strinja s tem, razpusti, s to totalno razpustitivjo, kar pomeni, da, da, da je pač človekova identiteta že tako fluidna, da se stalno spreminja, ne glede na okoliščine in ne glede na pač, neka stališča. Ona govori, da je treba izhajati iz enega točno določenega teritorija, točno določenega stališča. Se pravi, te korenine so tiste, ki, jih vedno, ki si jih vedno zavedaš. Če so to, recimo, konkretno, ne? Če, se, če jaz izhajam iz neke feministične perspektive, Uh, je to moje stališče oziroma je tudi to moj način preučevanja oziroma moj pristop k znanosti in um, pač ustrajam na tem svojem izhodišču tudi če se tretiram kot recimo intelektualno noma nomadinjo nomadko Nomad. <laughs> uh, tako da Ne yeah. vem, yeah. če yeah. yeah. jaz prav razumem, glede tukaj za neko problematiziranje identitete, ker pa jaz ne verjamem, da je tukaj nek subvezivni potencijal v tadašnjem času. Zato, mislim, da problem, ki ga imamo, je razbijanje kolektivov oziroma to, da nimamo več občutka za kolektivni interes. In če je tukaj Če se da sistem, ki je v če se ga da v kot sistem, uh -huh. ne, mislim, da je problem v tem, da razvija kolektive in da eh, ni več prostora za skupno. Uh -huh, uh -huh. Ja, se ravno o tem govori tudi Rusi bredoti, eh, ki iz z LZ, ravno o tem eh, izničanju tih singularnih mest, to je pač termin, ki ga delio sovaja, ampak recimo, da poskušam uh, to poenostaviti. Um, sama sem se sicer ukvarjala prav s konceptom ljubezni, uh, kjer sem tudi uvedla nekako, pač sem se opirala tudi na nomadski subjekti, na teorijo deluza in, in rossi bredoti, ampak zanimala me je prav ta interakcija med dvema, oziroma med tremi, štirimi se pravi gre za to kolektivno, ne, ki ga vi omenjate, ne. Zdaj, nomadski subjekt je v bistvu revolucionaren ravno zaradi tega, ker je njegovo bistvo, je, je prav ta zmožnost gibanja po prostoru, kjer je v stiku z drugimi entitetami. Se pravi, ne gre za to izoliranost ali pa to, se, nomadski subjekt se dejansko spostavlja še le v interakciji z drugim, z tistim drugim, ki je pač drugačen od nje, njega samega. Ne? Če ste tako govorim bolj na abstrakten način. Um, ne vem, če sem čisto odgovorila na to vprašanje. Um, ja, da možno implementirati v koncept, uh, da, je no, da je problem nomadizma ne, problematičen? Ne, če se hoče nekaj doseči, je nujno potrebno, da se združuje pač, da obstaja nek interes, eh, ki ga je nekaj doseči, če, če delujemo kot nekaj, atomizirana mnogoca. Se pravi, mogoče ravno to, ko sem govorila o tej fluidnosti želje, oziroma želje, ki se cepi, ki je, kako bi rekla, nima nekega končnega cilja, mogoče, da bi tle omankali to kolektivno, se pravi, ta neka struktura, ki določa kolektivno, se pravi, ja. da je nomadizem, se vam zdi, mogoče preveč, kako bi rekla, idealističen pojem, ali, ali kako? Ne, jaz mislim, da uh, vsa ta gibanja, ki so se razpila, recimo, okrog leta 68, ki so šla potem, pod tem neprej, ne, uh -huh. uh, so v prvi vrsti ciljena na priznavanje nekih različnih identitet, uh -huh. uh, po drugi strani uh, pa so zapostavljena tisto, kar se je že recimo od druge svetovne vojne naprej doseglo na socialnem področju, uh -huh. socijalno vlastno in tako naprej. Ne? In se je na tem področju vedno pozdne Je liberalna logika, pa tudi skozi sistem denčanja in rejkanja, potem neoliberalizem in tako se to uklapljeno v sistem. No? Uh -huh. Se pravi, tle problem v zavračanju tradicije, oziroma v ravno tem, da se ne skrejme, oziroma ne urednoti tistega preteklega. Ja. Ne ne bi rekel tradicije, ampak da gre ta, ta logika lahko skupaj tudi s tem pojmovanjem, da, da, se, da se izličuje javnost, da se uh -huh. naprej postavlja privatni zasebni interes. Uh -huh. Uh -huh. Interes zasebnikov kot zasebnikov, ne pa kot ljudi, ki so zbrani v uh -huh. In v tem smislu podarjajo skupaj interese. Uh -huh. um, ne vem, sama si to tako ne razumem, tega koncepta. Mogoče imam tudi nek, bi rekla, idealističen <laughs> pristop oziroma pač Kako bi rekla, ta na nek način očarala in videla sem tle res velike, sem videl velike etične vložke um, vanjo. Um, zdaj, če s tem nekako ukrno tisto kolektivno delovanje, uh, ker naj bi kolektivno delovanje vedno vsebovalo tudi neki en moment prisile mogoče za nekoga. Ta, ta normalski subjekt pa je povezan z neko sem precejšno svobodno, svobodnim gibanjem. Um... Ja, jaz mislim, da ne, nekaj, brez nekega določenega določenega konsenza uh, se takne dolo... družba ne more delovati, se pravi tle ne more biti samo neke parcialne, mislim, samo neke. Uh... Tebiš, ne? Sli, sem je šest, sem, se Sli, Sli, to, to, ne, to Se pod nekaj privat firme, ampak romani srcu, tisti potem mladi, ki ne dobijo v tej vijeku, smo to ravno minijo, zbomeni, da bi službe in se potem dali, ampak si pripuščeni iz službe v in ni malo počeva želja po tej ravno miniji, ampak tako, ko sem ti razložila, V bistvu je namasto boljše, za nas smo bolj polno živimo, mm -hmm. smo bolj kreativni, in pa v bistvu ravni meni. Če se da, ne ustrašimo, ne? Ja, ja. ja. v ravni meni zaredi poslovanja pa v bistvu ne, ki radimo, smo pokolni sistem. Mm -hmm. ne? Mm -hmm. Se pravi tukaj potem, na, na kako se reka, sistem, ki vrši na nas represijo, ustvarja je da si želimo, mi je to ravno. Ja. Na, na ravno linje za poslovanje slovena s seba. se počutimo ne če ne vsežimo, uh -huh. ker imamo potlačeno željo uh -huh. in se ne zavedamo, da smo nomadi v bistvu močni, ne? Uh -huh. In da lahko v bistvu čisto, to, da ta prifacij, da to linijo, ne? Mislim, ne nomadizem, <laughs> da, da ti moraš, pa Uh, ti imaš nekje sam pri sebi preseči omejitve in se s tem sprijaziti z, z drugaštost drugega, da si lahko potem s tem istim drugim v kolektivu. In ta sistem, kaj vedem, mi zadnjih 30 let živimo, 30 ne 20, naj ne ukrepne, ukrepne, ravno preprečuje to uh, oče malo patetično, to samo spoznanje mm. nomadstvo, ki nima veze z fizično kibilo, ki si lahko nomad, pa se iz svoje sobe ne premakneš, mm. mm. e, ta sistem, ti preprečuje, to, ampak te, te preusmerja, e, meni, e, mm. kdaj Zdaj, da ti tvojo željo, kakor je bilo danes tukaj govora, v bistvu pretusmeriš neke zunanjega nepomembnega, nepotrebnega, ne, ampak to je tudi tvoja, ne vem, od zunaj je ciljena vse želja, želja, ki je potrej razlavi zbog dni, ampak je bilo kot takšno vljanč, in to, kaj je pa kolega rekel je, da nam zrovno ti dogajali, ki so se začela, Torej v Ameriki, zdaj vedi, potem Grčija, Španija, Portugalska, odstavljala, Bipalija, ali smo se v Egiptu v Tuniziji. Ne, Potem, kar je tukaj končno predstavljala ne mislim, da se v Nemčiji pa ti procesi ne dodajajo. To je ljudi, ki mogoče še niso v v rovnim smiskom besede, so pa, tudi naša igrosovatska tradicija, ko o solidarnosti, o kolektive, o, o kolektive načine življenja, da, in stvarno tega še nismo pozabili in hočemo to način se vrniti. To, to je odpor sistemu, ki, se, ki nas hoče nas želečiti. Po blagove, zurem za terminom da mi nočemo noče videti, da to uh. moramo biti korektno. Ja, nočemo če da to biti korektno. pa to še ne more biti, mislim, kot neki novi razlog, pa ni nova novega suvereniteta, pa suvereniteta pa še ne more biti, zato ker, zato ker še nismo razvili, ja, to se še nismo še razvili, to ne more biti, to se ne <laughs> to, to, to, to, to je po polkaj. To je je posaneš razred na izvore moči. To knyka, yo, je vzatršil. Kako? je vzatršil? To je vzatršil. je Moje Da ne to Viste, da bi štirice omenjal. Am pa bi pomagal pokazati fazo čile, ali pa še nekaj malega. to, načrpno, ta oblast počasi počne to na ali v smislu pač svojih pozicij, iz, na kakrški način že, Ne, ali se pa je in s tem, da kjer skoraj avtomatsko pač razvija vso potencijalno opozicijo, ki je potem na morda več neuspešno in na ogrožijoča, ali, ali, ali to počne popolnoma zavestni tudi, to ve, kaj počne. E je preštudirala to gospod, ne znam izgovoriti. Kdo se je to? Obraz. Če je oblast prištudirala, če je gospa prištudirala obraz? Ne, ne, če oblast je zaželj, ropa, oblast prištudirala to, da spoditi se želj, da oma podenji nasletih. Oblast? Jasno. Podenji nasletih smizno, da prečuje realizacijo tega, kar ona godej. Razumemo, čez dobro obrat. Tile niso, zve, tile niso zvega niti malo. Pre. Uh, se tiče oblast, oblasti, oblasti, oblasti, oblasti, dejansko, kot pravi, v reproducira starno isti vzorec. Ne glede na to, za kakšen režim gre, on pravi, vedno se znajde nekdo, ki je na oblasti, velike oče in potem je tukaj pokorna množica in tako naprej. In potem se ta, ta model ne, nekega političnega delovanja se potem, ne glede na režim, se vedno znova obrača. Ker gre spet za to spostavitev teh hirarhij, oziroma tega dominanta. V druge strane, meni, če me ja Ja, najbrž bi se lahko obnašal enako, kakršen ste zdaj, sam ne vem, kako ne, znotraj, ne varko, kot se obnašla, uh, Znotraj te politike, ki je najbrž določen človek, ki ima veliko merov nekaj etike in neka etična mirila, niti ne bi se prigrizu do tega, da bi prišel, uh, bi mogli prvo sestud uh, dokončno to politiko oziroma jo, uh, ne vem, pojmenovati drugače drugim imenom ne. Luka. ja se reda to, to pa življivo to, pa to sami na je rekel, že to je v staro tezo, od čega je rekel kompradorska elita ali pa Lumpen ne, to je pa točno taka, tudi to je nomadska elita samo od zgoraj na vzgoraj, to je nomatsko, mogoče pa multitude, taki podobne, so pa spodaj na zgor neke nove subjekte na neke nove mreže, eh, afinitet ja, med subjekti, kako se na nekakšno novo mrežo, ki so pa tudi malo veliko prikledec, to, ki se ne morejo organizirati, kot je gospod rekel, ker jih od je že rušil, ker to pa, to tudi, eh, je to globalni kapitalizem, pa zato pa tudi, kako to, kako je to, Ja, je to, kako je to, kako to, ne no te kombralške elite namreč черpajo torej oni od finančnega kapitala oni finančni kapital v državo pa potem še večji kapital odliva ven zame malo te političnih politični pa ekonomski hrenc, pričena deluje pa, to, to so nižja e, sorta politikov, kot so oni tam v Washingtonu tonovam Bruslu, ampak problem njih je, da e, oni delujajo geopolitično in tako, da, v bistvu, to, to je zanimivo, če so oni čitali to knjigo, ne, oni sploh ne čitali te knjige, nikoli, noben e, njih tega ne bi niti prečital, ampak ko pa mi poslušali, ko pa so pač poslušali tole, je fajn lepo razlago, sem pa točno odbil, pa pa tudi, se zanima kapitalizem, kako se je tak naprej že od začetka, pa, pa dobil potrebilo, to je zelo, zelo poznjo, kapitalizm, mogoče že postindustrijski post, -industrijski post, post -industrijski, mislim, ko je že, to je že tisto, ko je celo od done heru, ena naslednja faza, Aha. ne samo kiborgi, ne? kiborgi, ja. ženske kiborgi, opice, pa toliko so takih igljini, zdaj ja. pa že tukaj, zdaj pa že to je en element, kjer kapital že tako likvidno Aha. ostane, To je pa dobro opis mislim, da je pa treba tudi vedeti, eh, katere so determinante tukaj zadek, katere so determinante v izjednogvitrem razvoju znanosti, tu od 70-ih let naprej, kakšne so bile omenitve, eh, zato ker ravno to je, to je, to je dobro pri vladotjevi, pa pri heroevi, pa tebi in miskah, ko so eh, one vedno, mislim, ženska je bila vedno objekt seciranja, raziskovanja vseh pozitivističnih, naturalističnih, vseh znanosti tukaj filozofija, pa tudi pa nove ne imamo Torej, obstaja dva kompleksa. Eno tako kapitalistično, ta torej, neoliberalni plus neokonzebativni varianta, pa za tisto, malo katastrofalna varianta, ko je očitna, očitna v gospodegi, katerina zaradi buda stvar, pa doma herovekolo reče, uh, patriarkalizm, ki <sih> je patriarhalni kapitalizem, pa ima hier, hier, hier, hier, izatisko, organizacijsko logiko, uh -huh. ki čišpatriarhalno da pa, pa, patriaristična ali pa yeah. patrilinearna proti recimo tudi, to se ta kolonializem, to, to se vse kaže danes je cela kriza kapitalizma, se kaže dobro v teh relacija, ampak kako pogledamo, kakšen problem danes je mi imamo danes recimo imamo informacijsko računalništvo, kriza, kriza kapitalizma, po ponem za kapitalizma? Kriza kapitalizma, je lahko, ne. Ne, ne, ne, ne, je to a, a, kriza, ne, ne, ne, ne, ne, Ne, ne, eh, eno, to, to pa pravo, to, to, to je pa rekel v sami ja, amenje, je pa en... Mark, Mark, Mark si rekel, da je prvobitna akumulacija kapitala bila omejena, bo pa tak naprej gre po neki... Ne, ne, ne, isti, ne, isti, kaj, čisto, ampak v resticiji pa to vedno ista primarna akumulacija kapitala, vendar se dogaja, vedno mora nekaj način vedno večo koronizacijo na raznih področjih, zato biološko področje, včem biovineska, biovineska tehnologija, kjer oni patentirajo že gene, ne, pa potem bojo iz tega rente pogirali, ker bo, bo postavili sistem vrednotenja, ne. Vezimo, Bredotja je, je zdaj že na tem, ona zdaj je na tem nivoju uh, analize so dobro, so dobro to pogruntali, da je že, pa se to ne bi pahar, pa oni tudi to dobrojo po Žižek, da je v bistvu zdaj pa sistem tako uh, Euh, euh, likvidno, torej, ni več likvidna moderno, ne, ampak je že tako likvidno, s obama, ne, ampak je zdaj že sistem kapitala in vre, sistem vrednoti, navedno je to sistem vrednosti, tudi to, recimo, moški, ženska, to je vedno neka vrednost ženska ja. in zdaj pa na manj vredno moški, več vredno, v ženski, več vredno vse vsakih kulturi, ampak zdaj, je, zdaj te relacije so porušene zaradi velikih nestabilnosti v svetovnem globalnem ja. kapitalizmu in zdaj pa imamo že, zdaj pa že hočejo vrednotiti novo, vrednost, recimo energetska vrednost v hiša, recimo. To pomeni, to več ni, da je to, koliko ima kdo kredito, pa k, k, misli, koliko ima kreditnega kapitala, pa koliko ima rezerv, kapitalski rezerv pa tega. Nekaj nek, subjekta ali pa nekaj organizacija danes je to, da čez nekaj časa bi radili američani, imajo že od 70 bit naprej, oni bi pa še novi kapitalizem naredili kaj bi merili, recimo, energetska bačnost stalo. E, hey, ja, kdo so američani? Američani. E, so zato? Američani. Kdo so američani? Oni so ta glavni. in... No, v, v Ameriji imaš že in 20 milionov ja, no, ne Oni ni za to. Ja, pa so. No, vladavniče uporablja razne metode. Ne pojem, ko da ne bo. Esam, no, no, da ja, ja, tudi reči, da potem je pa v bistvu tako močno s eh, substanco ali pa bit eh, človeka, pa tudi recimo žensk, pa trok, pa manj in pa vse malo, da recimo ti... ti eh, da v bistvu zdaj postavlja že neke dvojne, že tak mirila, da v bistvu poskuša, da hoče dominirati že nad substancov življenja, nad uh -huh. semeni, pa recimo na ja. politikami, nad okoljskimi politikami, recimo pa si, s tem, da potem centre je tako organiziran, da vedno, to je ravno v bistvu nomadizman, da vedno je tako organiziran, da vedno črpa resurse, vedno uh -huh. domadi, da smo nomadi, ki smo Kot Boomer Antifax, to smo pač njih v Evropi, ampak se to že da da dobro často, recimo tako saliti v Indiji, ne? oni da, oni so krezno mali, dobesedno mali, oni pa življeno najbolj v teši uh, na tečem koridorju. To so do takih skupine mistične, one mistične, razne <clears throat> druge skupine, uh, Marita Grigorčiš, to piše dosti v knjigi. Pa v teh skupinah, tiste skupine so pa res recimo svobodne, ampak v bistvu so tako ekstremno, mislim, oni bi bili svobodni, če bi jih indijska država po miru pustila, indijska država je pa tako razbita, na tako postmodernistično, nastrgana, da v bistvu to fair state, ki ne deluje, to po definiciji eh, američano, oni pa re dobivajo veročan iz, eh, ja, anglo se reče, plus Evropska unija, ampak je, kaj še misliti, da je. No, glavno ta nomadizem, kot je organiziran, je v bistvu samo obramni mehanizem teh vrkih množic, ki se še niso razvile v razred, čisto tako marxistično, kaj še nismo v razred, še struktur novih, ne da se nastaja, komaj nekaj. Ampak to je taki močen pretres, energetski, biopolitični, ki pretreski, ki je zrušil stare, aha, zrušil stare deloške države, ki ne deluje več na tak način, deluje na nek način, z isto žemljo, ne. Zdaj mm. pa deluje ravno preko patološki, potem kaj to je patološki necestizim in problem te politike je ravno v tem, da kapitalizem kapitalizm postavil, to ne reči ni, organiziran, industrijski kapitalizm ali pa potem tisti razviti finančni kapitalizm, to torej več ni, ampak je to popolnoma dereguliran, Kapitalizem, tako kot konkretno deregulirana znanost, tudi biološke znanosti, ne? recimo pa deregulirana seksualnost, to pomeni, da je in problem tega predvodi to pa do, dobro doktor pošče za Dobro razloži, ne, tista, da so politiki, ti naši so pred edipalci, ki v bistvu nima nobene krtenice, niso, niso ponotranjili družbenih norm. To je problem, vsej nomadi imajo veliko družbene norme in pa kakorkoli razrešijo samo probleme, da oni ne morejo po ponotranjo norme, potem, potem pa niso funkcionalni v družbi, zato ker so v likoritu vedno takšni ljudje, ki so pred edipalci. Ampak je pa, aha, je pa problem tudi v te endokrin, endokrini uh, uh, neki dem maskulinizaciji, ki pride radi uh, teh, uh, že 70-ih, 80-ih sobitih pesticidi, pa, so, pa se biološka sestava človek, vedno biološko sestavo, s, uh, s tem, se spremljena narava za pesticidi, vedno potem, tem pa disto, a udari uh, uh, noter uh, um, autopoetično, autopoetično, oziroma pa, pa njeno spremeni biološki organizm, pa fenotipsko, pa ne dobro genotipsko. Ne? in uh, problem je da uh, problem je to da uh, ti ljudje, ki so popolnoma pre uh, ti taj, ti razredi razredi ki so popolnoma deskriptivne ne predo palci imajo pa kak ekstremno močnih sistem znanosti ki je že prej popolnoma koloniziral kol popolnoma uh, eurocentrični ne, Evrobeci, ne cel mislijo, pa eurocentri evrops kec so mislili mi smo pa najboljši Sicer se ne bi strinjala s tem pojmom pred Oedipalem. Zato, ker recimo Freud je bil mnenja, da je ženska ta pred Oedipalena figura oziroma ženska tista, ki ni zmožna transformirati ja. teh svojih gonov in jih potem nekako izvest na neko višjo družbeno ravno in za tega pač ni zmožna ljubiti recimo. Ne? In je njena ljubezena ki jo lahko spostavlja ljubezen do svojega otroka, oziroma narcistična ljubezen. Se pravi, ženska naj bi bila ta nek lik. Zdaj, mislim, da predujdiparno stanje je vezano na, na eno stanje, uh, stanje otroka. Jaz tega izraza ne bi uporabila za politike, zato, ker predujdipsko stanje je v bistvu stanje, stanje enosti med matero in otrokom. Ne? To je uh, Dejansko pač stanje, kjer teh družbenih komponent še ni, še ni zraven, se pravi, družba v formi tega očeta še ni stopila v mes, ne? se pravi, to bitje na nek način je nepokvarjeno, konkretno recimo otrok, zdaj ne vem, ta, ta termin pred politikov mi ne ustreza, če ga pa je? Boš tam vzatončiti. Vse to, to je, to so tukaj. in vezma vodina. Ker tukaj se nekako tepe za deluzijo teorijo, ne. Ampak tudi nišča, na Ker še le tak družbeni moment je, je moment, ki, če zdaj povem, mogoče čim bolj preprosto, ki prinese vse te um, vse ti nepravilnosti delovanja človeku. Se pravi, človek ne pokvarje, ni pokvarjen zato, ker se ni vpel v družbo, ampak ravno zato, ker je stopil v pokvarjeno družbo. Se pravi, ti postaneš človek, ko stopiš v simbolno, ko stopiš v družbeno. Jaz mislim, da mehren utrok res resni pokvarjen, mehren e, To torej ne so, torej da aparatura No, so, da ni pravilno vzgojeno. Ja, da ni pravilno, da se mu dol zavire. No, to ja, prekole, ni pravilno vzgojeno, to... te so že družbeni aparati, ki so aparati, ga... Aparati tako Tako, tako, In, tako. Uh, in to, znate prav, ko je že človek, recimo pa ko recimo moralni imperativ, mm -hmm. ko ponotranji družbeni normaj, v tistem momentu on že je ok vredu, pa je on konfor, kom, konformiran, pa konformiran, tako prejamo. Takrat pa, ampak ta človek mora biti konformiran, zato da lahko potem zruši svojo osebnost, kontrolirano zruši da lahko pol gre nazaj, zato če spade preveč nazaj, pa le pa takšni taki koron. Ker, ker, ker, ker je 10% v populaciji bankirja, ve, takih, pa na Wall Streetu so naredili tudi analizo, kdo vse pa jih je 82%, jih je bilo travo, pa, pa tak naprej pa z beli ki je to od pa dolg procentov, to, to so naredili tam in na Wall Streetu so v bistvu taki ži, pride pa potem, te infantiliziranje in so potisneni nazaj, aparati no, so kuničili no, in to je deloči, aparati no, no, no, no, no, no, no. no, državi tisti, tisti, tisti takih, ali ti zelo so, ve, zato pa danes več ni funkcionira, tako pa danes pa drugač funkcionira, ne? in uh, je to zelo problematično. pa to problem privalnega kapitalizma, ki je pa, pa zbifurkacijo in to je glede od se od 73 se dar je energetska kriza in to se vidi po vse te baze da to funkcionira od promenjev energetike, od stela, ker služb ne bo več v take obliki, ker je kapitalizm padljena zajedna pred kapitalistično, bomo rekli, pozno, feudalno drobno produkcijo, tako Adam Smith, vajanta 1780, taka, taka verzija majhnih. To so zato tako prekerni majhnih, v klici, ne? mislim, kateri, prav, pravna for, formulacija se širi, ker kapitalizem je veliko virus, on se širi notri, vse pa te realizme, tudi virus, širi vse, vse pore, kolonializm se širi, evropakitalizmo, se to mislim, da tu predotek piše, tako sem, en član je prav, in v leta se reče, pa, se mi pozorni, pa, no, ki je pa na nevi, spetna vaj mm -hmm. gor je, je to zelo dobro opisano, to so, ti, to so bolj tudi ste ta kapitalizm je nima več niti de, ta nima več niti kapitala ker kapital ne ostaja več je samo digitaliziran bliki mamo to je tisto ko žižek pravi ne isto to pravi na goloti mislim da on mm -hmm. celo citiro, žižek no če tam tak ni da je celo citiral imamo kavo brez kave mislim, kavo <laughs> brez tvina imamo sladko brez Kori, je, imamo žensko je, je, je. seksualnost, ne, imamo žensko feministično teorijo, ki je organizirana kot uh, uh, feministično teorijo, organizirana kot neka, neka psihopatologija nekih form, pa tak tak drugače, pa imamo uh, uh, take uh, misim cer ves, če tisto poi. Ne vem, genotip brez je. Uh, je noma tako se dela, ne. A, a, a, a, a, A ba, jaz, ja to vpraša, če, pa jaz pa sam to vprašal, že pa, kakšni je pa, kakšni bo pa istop izpostom, so pa, kakšne so pa možnosti za istop... Zdajte, da potlice da. Ja, ja. pa nisem, ne. Um, ne vem. Uh, Zdaj... No, to, prelajče, nekodaj, nizem, to je To kar je... je samol, ali, da, lahko se To se vedno nekaj v sistemu, pa 30 let, že nezgodobino obitelj. Mogoče bi mogle, kaj znotraj literarnega področja pogledati, kako formira te nove koncepte, ampak moram reči, da res ne poznam zdaj teh novih konceptov oziroma se Zali ne na speedu, tail, tako kot banč, <grijal> ki <studiujte, grijal> <grijal> <grijal> se tudi nekaj, ki se tudi <grijal> da... nekaj <grijal> piši. Poskušam pa, kar se da optimistično gledati. Tako ja. ja. Ja, jaz mi poprosil, če lahko še nekaj prosim, pa v kontekstu tega kapitalizma, pa ja. tega, kako se, kako se znanost uporabila kot aparat parac za izotiranje, ja. za, za, za tudi žensk, pa otrok. Pa ja. Zdaj, jaz bom zelo še malo časa, oziroma ja. moram poplicati pred prevoza, ker imam vlak, ima, uh, sitar je, še nekaj časa, ampak moram poplicati Vlaki z rodnike, je. če, ja, kar vpraščam. Zdaj, ja. pa moraš, ja. kak, kakšne odnoske je dobar, kakšne odnoske je nizk uh -huh. do, do, tega posthumanizma, to je že posthumanizem recimo, ne, kakšen odnos potem do imortalizma, to je tista teza, da se full uh -huh. text, life extension, uh -huh. pa ni, prav očin... To Rossi tudi piše v tem, prav te knjigi, kjer govori o biotehnologiji in o, pač materinem na telesu, ki pač se spreminja v nek stroj, se pravi, za to biotehnologijo oziroma biomedicino. In ona je zelo kritična, prav z, nekak, obravnava, tako zgodovinsko poskuša prikazati to moško strast do tega, da bi postal nesmrten. In potem da primer recimo alkimistov, ki so se trudili že pač stolete nazaj ustvariti živo bitje znotraj eproete. In potem pravi, da se zdaj v sodobnem času znotraj tega polja biotehnologije moškemu to končno uresničilo da ustvarja otroka ločeno, se pravi živo bitje ločeno od ženskega telesa, sicer je potem ženska tista, ki ga donosi, ampak ona je v bistvu samo še stroj. In na ta način ona na novo koncipira potem žensko telo, tehnologijo in subjektiviteto. In pravi, da, more, da bi mogla biti ženska izredno pazljiva do teh novih definicij oziroma do teh novih obravnav ženskega telesa, uh, ravno zaradi tega problematičnega odnosa do smrti oziroma do smrtnosti. Ne? Ampak to pa ni neki bi rekla, popolnoma novega, kar so na nek način, mislim, ta problematični odnos oziroma ta Odnos, ki tudi na nek način definira spola, ne, se pravi, odnos ženske do smrti je drugačen kot odnos moškega do smrti, zato, ker med moškim in smrtjo je vedno stala ženska, prav to v tej knjigi piše, sem zanič brala. Med tem, ko med, med žensko, se pravi, med, med moškem in uh, smrtjo stoji ženska, med žensko in smrtjo pa ni ničesar, To potem lahko čisto antropološko razložimo. Ženska je bila tista, ki se je v zgodovini ukvarjala z mrličine, negovalke, želovalke, recimo v Rimu so bile te prav obredne, ne, želovalke, ki so se tokle vkle po glavah, pa si... Je, ja, tam je še vedno... Skratka, ženska ima drugačen odnos do smrtnosti, kot ima tudi drugačen odnos do telesa, do telesnosti, se pravi sploh do rodnost, smrtnost, ne, to sta dva pojma, ki se drugače pisujete v žensko telo. Um, tako da Rosi Bredoti je izredno kritična do same biotehnologije oziroma do tega obravnave ženskega telesa kot, kot stroja ne? in kritizira ta poskus moškega dviga, ne? pač tega, da se moški dvigne nad smrtnost. Zanimljiva, ker ste pač, to tudi nekaj, je mene zanimljiva prej, ja. ki nam opadil, na te točke, ste govorili o tem, pa čisto nekrat, ker pa pač to, kaj kolega govoril, ali, kako bi tehnologija, če bi imeli matriaharno bi Ali bi ustajala? Mhm. bi zdjela tehnologija? tehnologije? A ja, za tehnologije? Jaz mislim, da ne. <Oxco> <sícal pie stupidi> Sicer, kad se tiče matriarhata, matriarhat še nikoli ni obstajal. Ja? Ehm, ne A, zdaj, jaz ne vem, če bi res ob, lahko obstajal matriarhat, sigurno pa nikoli. Zdaj, zelo pa bo te vprašali. Kaj bi bilo, če bi bilo, recimo, če ne bilo matriarhata, ja? bi je danesmeni in podel? Oziroma, kaj bi bilo, nesmoštvo. Jaz mislim, da bi bil odnos tehnologije do telesa najbolj, na, na, na sigurno, ali pa lahko predvidevan, da bi bil drugačen, kot je zdaj znotraj te patriarhalne družbe. Zato, ker tehnologija je ravno usmerjena v to seciranje, ne, v to uničevanje, se pravi, vidim res torej sem, ne. Tehnološko tisto, ki razgradi telo, zato, da se dokoplje do tistega znanja, ne. In to je tipično, kako bi rekla, patriarhalen princip. Razgraditi telo, da prideš do, do resnice, ne. Uh, so drugi načini, kako priti do resnice? Ni nujno z lahko je tudi, kot sem že prej na začetku, uh, skozi ta sloga, ne? mislim, torej sem omenjna, uh, zakaj pa ne bi bilo poslušam drugega torej sem, ne? recimo Freud, kolikor je uh, figura, ki pač reproducira tudi neko tako teorijo, ki ni ravno, bi rekla, osobojojoča za žensko, ampak kljub temu je bil on, En prvih teoretik znotraj psihoanalize, ki je prisluhnil ženski, se pravi, ni odgolj opazoval, ne? ženska ni bila samo objekt opazovanja, ampak je bila tudi recimo slišana konkretno. Jaz mislim, da bi. Uh... Razumljena tudi. Ne, ni bila razumljena, ne. Sem izredno kritičen do njegove teorije, ampak saj tukaj mu dam, mislim, je tudi napred, predavanja. <laughs> Tako da, jaz mislim, da ne, da bi bil razvoj počasnejši, mogoče počasnejši, ampak sigurno, bi tehnološki razvoj še vedno obstajal, tehnologija bi obstajala, ampak v neki drugi obliki, bolj člo, človečni, člo, human, humanistični, mislim, ne, uh, jaz si tako predstavljam, uh, ker mislim, da je pač patriarhalen način uh, Odnožite lesa je izredno agresivan. Rosje Bredut je zelo zanimivo v tem, v enem poglavju razdela. Ne? Če, če vas to zanima, se lahko tudi preberete, oziroma si pač tole knjigo iz Posote v knjižanci.